فإن حسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وصرف الامور ومداها عام وكل افتدت بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله ضلال عاذنا الله واياكم من الضلال جambo la kwanza kabisa tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala ambaye ameweza kukusanya ndani ya namba yake hii tukufu mwenye barabara tano masikini nu. Kikwani watu ambao wanaohudhuria nadhwa ambayo itakayofanyika katika namba yake hii Allah Subhanahu wa taala kuanzia muda huu wa baada ya dhuhri tunaenda nayo mpaka karibia na baada kabla sana ya magharibi sawa. Hizi ni fadhila za Allah Subhanahu wa taala ambazo anawanihimisha baadhi ya wajawaki vijawingi Tunashukuru na salaam Allah Subhanahu wa Ta'ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. kwake na umbali wake zake na wote ambao watakao shamana zake kwa wema pata siema jipoo. sana siku ya leo ndani ya nyumba hii ya Allah kuweza kuhudhuria nadwa Namzungumzaji wetu wa kwanza atakuwa ni ndugu yangu hapa Shekh Abdillah Abu Muhsin. Atakamaada ambayo mada kusikana na itikafa. Yeye itikafa ndio ambaye Kwa hiyo pamoja naye hivi kkiwa ni saa saba na dakika mbili atakatupeleka mpaka saa saba na dakika 47. Yeye atakazungumza dakika 45. Kisha baada hapo shekhe mwingine atakuwa amesafika, atachukua nafasi hiyo shekhe mwingine. Ratiba itaenda hivyo hivyo, ataenda tukukumbushieni inshallah. Kwa hiyo nikuombeeni tuwasifu na kabla ya shekhe kumaliza. Kwa wale ambao watakao kuwa na maswali yao kwa upande wa kina mama watayandika sio tarusha chini na kwa upande wa kina baba inshallah wataweza kuuliza moja kwa moja tutakuwa kama ada tano au mpaka 10 kwa kila shefi baada ya kumaliza madarak yake ili pawe muda wa maswali na majibu kwa wale ambao watakuwa wametufundisha hatukuelewa kwa hiyo kwa kabisa ndugu yetu sifaweza muwasi Allah muhifadhi na sisi wote kwa ujumla na msalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف الانبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى اله واصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين اما بعد صفات الكمال في انصحقي الله سبحانه وتعالى صلنا سلام زمشوتي محمد صلى الله عليه وسلم nina ali ta na sahaba zake na mpaka siku ya kiyama tunamuomba allah subhanahu wa taala atujalie miongoni mwa watu ambao watakamfuata mtume alayhi salatu wasalam hadi siku ya kama الله kwa katika takuwa na mada ambayo nadzungumzia ahkamu liatikaaf حكم الاعتكاف هي او اي ماده ان milango mingi ambayo nimeiandaa alfaslu alawwal mlango wa kwanza kabisa katika milango ambayo nimeiandaa taarifu li i'tikaf wa hukmuhu wal hikmatu min mashru'iyyatihi maana ya i'tikaf na hukumu yake katika نا حكمة الاعتكاف وكيفه في الاسلام المبحث الاول موضوع كبيره تعريف الاعتكاف نين معنى يا اعتكاف الاعتكاف لغه اعتكافه كاتيكا لغه يا كيعرب معنى yake الاقبال على الشيء ان كويلكيا جambo دو معنى الاعتكاف كاتيكا لغه كيعرب كويلكيا جambo من اعتفى على الشيء Ina toka maana na kitendo akafa أقبل aqbala alayhi لا la yasrif anhu wajha Unaposema akafa ala shay bi maana ameelekia hicho kitu kwa kutumia wake pasina ya kugeuka ndio mana ya tikafu katika lugha Wa minhu qila liman lazama almasjida wa ala fihi aakifun wa Ndiyo maana yule mtu ambaye amelazimiana na msikiti na akasimamisha ibada ndani ya msikiti akaitwa akifun au mu'takifun kwa sababu gani anakuwa milazimiana na mskiti na ibada Ndiyo maana akaitwa mu'takifun bi maana katika msikiti mambo yote ya nje ya msikiti akaweka huko huko nje amma al-i'tikafu istilahan amma katika isilah ya wanawazooni wa al-iqamata fi al-masjid li-mantu kukaa ni-mantu kulazimiana na masjid bi-niyyati taqarrub ila Allahu azza wa jalla laylan kana aw nahara kwa nia ya kuchukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala sawa iwe au usiku kwa sababu itikafu mtu anaweza kufanya itikafu mchana takutaka kuviona uko mbele al mabahathus thani hukm al i'tikaf i'tikaf ni phi hukm yake katika islam al i'tikaf sunnah lil rijal wal nisa i'tikaf ni sunna kwa wanaume na wanawake wa hadha bittafaq al madhahib al Shafi'iyya Hanabila wote wakubalianaakuwa itikafu ni sunna sio lazima waqad tumna'u almar'atu min al'tikafi fi almasjid idha lam yakun fihi makanun yastatiru fihi aw khifatu alfitnati 'alayha min alfasqa Nabile bile japakuwa itikafu ni sunna kwa wanaume lakini kuna kipindi inafikia mwanamke anaweza akaziwiliwa kufanya itikafu msikitini. Kipindi gani? Kipindi ndani ya msikiti hakuna sehemu ya kujistiri. Bimana unakutana msikiti ambao wanawake na wanaume wako sehemu moja wanaonana. Kipindi hicho mwanamke anaziwiwa kufanya itikafu msikitini au kwa kuchelea fitna ya watu wa ovu. Kuna baadhi ya watu wanatoka nyumbani na kujia kwa nia nyingine. Labda wanawake Saikiwa kama jambo ni hivyo kipindi hicho mwanamke ataziwiwa kufanya itikafu msikitini. Fal man'uha huna inma huwa linadharish-shari'i ila suyana, oh, ila til mar'ati la ila Na hapa kumziwiwa mwanamke manam, inatokamana na mtazamo wa sheria katika kumlinda mwanamke Si ya ya ya ya ni wa na wala wa si katika asili ya hukuma ya tikafu tumeelewa asili ya hukuma ya tikafu ni nini ni sunna kwa mwanamke na mwanaume mwanamke kuziwiliwa hapa ili ni kuziwiliwa ni kutokana na mtazamo wa sheria katika kumlinda mwanamke lakini sio katika asili ya hukumu ya nini ya, ya ama madhhabia hanafia wenyewe katika masuala atakayozungumza huko kuhusu mwanamke je anaruhusiwa kufanya itikafu nyumbani kwao kama jinsi anavyosalia nyumbani au ni lazima aje msikitini aina alihanafia madhhabia hanafia wenyewe anasema afḍalu min iṣtikāfihā fī masjidi al-jamāʿah ya hanafia wanyao wanaona kuwa mwanamke kufanyia iṣtikāf katika nyumba yake sehemu ambapo huwa anaswaliya ni bora kuliko kufanyia iṣtikāf katika msikiti wa jamaa hili kauli nani ya anafiya lakini kauli ambayo imekhalifu jumhur ni kauli ambayo imekunza nyume na madhehebu yote matatu wa hukiya al ijma'u 'ala anna al i'tikafa sunnah balimasmuli wa mukbaliyana wa wanawazuni kuwa al ni sunnah qala al imam ahmad rahimahullah al imam ahmad yanasama wala na'lamu bayna al ulama ikhilafan fi annahu masnun wa la siju bayna kuwa kuna tofauti ya kwamba i'tikafu sunnah bi mana wanawazuni wote kuwa sunnah waqala ibn al-munzir rahmahu allah fi la imam ibn al-munzir allah muriyama kasama ijma'u ala an على la yajibu ala an-nas fardhan illa an yujibahu al ala nafsihi fayajibu alayhi wa mikbalyana wa nawazuni wati yakun siyo lazima kwa mtu isipokuwa mtu afanye lazima kuwa kwake kipindi lazima Wakati gani itikafi inakuwa ni lazima kwa mtu? Wakati mtu anatia nadhiri, anasema mimi Allah akiniruzuku mtoto au Allah akiniruzuku jambo fulani, naweka nadhiri ya kukaa itikafu siku moja msikitini. Kipindi hicho inakuwa ni lazima kwa, kwa itikafu. Bimana inakuwa lazima wakati mtu amejalazimisha yeye mwenyewe. wakala Ibn Abdil Bari rahimahullah, bila Ibn Abdil Allah Allahu akasema adimaa ulamaa muslimina ala anna al-i'tikafa laysa biwajib wa anna fa'iluhu wa anna fa'ilahu mahmudun alayhi ma'ujurun fi itikaf wamekubaliana na wazoni wote wa islam kuwa siyo lazima na kwa yule mwenye kufanya itikaf anakuwa amefanya jambo lizuri na atalipwa lawalo kwa mtu anapokuja kufanya itikafu msikitini japo kosii lazima Zile wani za kupenda kusema ni sunna bwana ni sunna bwana tuziache mtu kimwambia eh bwana sali sala yusiku sali qabli ya sali ba'di sunatu kumbe laitsenge leo faida za sunna kwa hii sunna inakuja kukamilisha faradhi tuna upungufu katika ibada za faradhi nyingi tu sana kwa hizi sunna zinakuja kukamilisha zile sehemu ambazo tumepata upungufu katika ibada za faradhi taym Wadhalil qawluhu sallallahu alayhi ni pi ya kwa itikafu ni sunna wa mara ya kwanza alifanya itikafu 10 za za akitafuta nini lailatul na 10 za katikati itikafu kisha baadaye akaambiwa kuwa lailatul qadri inapatikana mwisho wa Ramadhani 10 za mwisho Nabi Muhammad صلى الله عليه وسلم baada kuambiwa hivyo akasema man dhabba minkum ay ya'taqifa yeyote ambaye anapenda miongoni mwenu kufanya itikafu basi afanye itikafu fa'atqafa an-nas ma'ahu waislam wa zamaizo wakafanya itikafu pamoja na mtume wajeu dalala ya hadithi ni ipi wanasema anna an'tikafan nabiy sallallahu alayhi wasallama ya yadullu ala sunniyah itikafia mtume inaonyesha kuwa ilikuwa ni sunna wa ta'aliquhu al-itikaf ala man ahabba yadullu ya ala adam al-wujub na kipindi mtume aliposema hivi anayependa miongoni mwenu afanye ifikafu ni dalili ya kuonyesha kuwa ni sunna kwa sababu hafla lazima angesemaje asingesema anayependa miongoni mwenu kwa hili dalila kunusa kuwa sunna kwa hiyo qala ibn quddama rahimahullahu ta'ala bibni imam ibn quddama qasama wa mimma yadullu ala annahu sunna fi'lu sallallahu sallama, wa mudawamatuhu alayhi takaruban, takaruban ila allah ta'ala kuwa itikafu ni sunna Nikutokana na kitendo cha Mtume aleyhi salatu wasalam na namna mtume aliyodhumu na itikafu kwa kujikunubisha kwa Allah wa talaba li thawabihi na kutafuta malipo kutoka kwa Allah wa itikafu azwajuhu ma'ahu Wabajda, wa ba'da na namna wakee walifanya itikafu pamoja naye na pamoja na baada ya kufariki wa kufanya itikafu wayadulu ala annahu ghairu wazibin an ashabahu lam yatikafu SQL, wala amarahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bihi illa man arada nafli bina kunsha kuwa ni sunnah itikafu na sio wajibu ni kwa maswahaba wote wa kufanya ni ifikafu wala mtume hakuwa kuamrisha kipindi hicho bali mtume akasema kutaka Nipi hikma ya Uislamu kuweka itikafi. Leli itikafi ina hikma, itikafi na hikma nyingi. Minha miongoni mwao, ufuful qalbi ala ta'atillah. Itikafi ni sababu ya moyo kulazimiana na to'a. Mtu unapokaa siku 10 msikitini, umeachana na mambo ya kule nje. Bila shaka moyo wako unakuwa umelazimiana na taa. Hii ni ni ya kwanza. Hikma ya pili al khalwa bihi subhanahu wa ta'ala ni mtu anakuwa yuko pamoja na Allah, bimaana amewaacha watu wote. Ikiwa vyote vimepitia pembeni, yuko pamoja na Allah na Allah kutokana na matatizo yake. Hikma ya tatu ya intikafu al inqita'u anilistighali bil khalqi wa tafriihu min umuri dunya mtu anakuwa amekata kujishughulisha na viumbe wote na kuutoa moyo wake katika mambo ya kidunia walistighalu bihi wahdahu subhana na kujishughulisha na Allah peke yake lakini leo ni tafauti mtu anakaa tikafiko na simu kuanzia alfajiri mpaka jioni kwa na na mwingine kwa tikafu mikoeti kafu bana eh ana dzamu mbeti hiyo sio malengo ya tikafu tikafu ni mtu anajishughulisha na Allah mambo yote ya dunia ameweka wapi pembeni tayeb alfasnu thani ma yusratu wa ma la yusratu li sihhati li'tikaf mambo na ambayo sio sharti ili kukubaliwa i'tikafu sawa so? al-mabhatsul al awwal al-islamu yushtaratu li sihhatil i'tikafi al-islamu sharti ya kwanza ili i'tikafi kubaliwe ni mpaka mtu awe mu ni Nimpaka mtu awe muislamu wa hadha bi ittifaqil madhahibi fiqhiyati al-arba'ah na hili ni kwa makubaliana ma yote manne sawa so? Wadhalil qawluhu ta'ala na dalili yahilo na qawli yake Allah aliposema wa ila ma amilu min ya matendo ambayo wamefanya makafiri ya duniani yote yatabadilishwa kuwa dhambi iliyopeperushwa matendo yale yatakuwa hana faida kwao hili kuonesha kuwa intikafu ni lazima au la, e, sharati etikafu ni mpaka mtu awe Muislam, sawa? So? Okay. Wa qawluhu sallallahu alayhi wa sallama, na vile vile kauli yake alayhi anasema al hakika kila matendo yanafanywa kwa nia wa likulli na kila mmoja atalipwa kwa kile wajh ad-dalalah hadhihi anna li ibadati la tu'da illa binniya ibada haytaka laysa iskuwa ku'an iya wal kafiru laysa min niyya al thani al yusharatun li sihhatil i'tikaf al'aqlu miongoni mwasharti ya kukubaliwa ya itikafu ni akili sawa wa hadha bitifaqil madhahibi alfiqhiyah alarba'a kwa makubaliano mazhebu yote kwa sababu mwndawazimu hakubaliwi ibada sawa wa dalil qawluhu sallallahu alayhi wasallama na 'an Qalamu imesimamishwa kwa watu watatu. Ibanana kwa watu watatu, kalamu haifanyi kazi. Sawa? Ani naimi hata yastayqidhah. Aliyelala, aliyesinzia al mpaka amke. Atokayefanya wakati katika usingizi wake, kalamu haifanyi kazi. Sawa? Waani twabiji hata yahtalima. Na ya kwa mtoto mdogo azia bali yake. Kipindi kile kalamu ifanye kazi kwake wa an al majnun hatta ya'qila na kwa wazimu mpaka apate yaqini kwa wazimu anapofanya ibada ibada ikubaliwi sawa kwa hiyo al mabحثu al salith al tamyiz yushratu li vile vile katika masharti ya kukubaliwa al i'tikaf Bimana kupambanua baina ya zuri na baya mtoto akisafikia kile kiwango cha kupambanua hichi kizuri na hichi kibaya kipindi hicho ndio nakubaliwa ihtirafu yake wa hadha bittafaqil madhahibi fil fiqhiyati al arba'a lazima wakukubaliana mazhebu yote na dalili yao wakasema mtume anasema innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawaa hakika kila matendo yanafanywa kwa nia na kila umoja atalipwa kwa kile alichokinua wazuu dalala ya hadithi wanasema anna al la tuadda illa binniya ibada haitekelezu isipokuwa kwa niya wa ghairu almumayyiz laysa min ahlilniya namtoto ambaye hatapambanua kizuri na kibaya hayupo katika watu wa nia ndio maana ibada yako inakuwa siyo lazima al-mabhatsul rabi' an-niya yushartu li sihhatil i'tikaf an-niya katika masharti ya kukubaliwa i'tikaf bali ibada zot ni nia dalili ile ile inama al a'malu bin niyyat sa qala ibn rushd din ta'ala amma shurutuhu fa thalatha ibn amma sharti ni matatu amma amma fala a'lamu fiha amma niya kuwa kuna tofauti niya kwa wanawazoni wote wamekubaliana kuwa nia ni katika masharti ya kukubaliwa ikifaa al mabحث الخامس اذن الزوج لزوجته يشترط لاعتكاف الزوجه ان ياذن لها زوجها miongoni masharti ya itikafu pia ili ikubaliwe kwa mwanamke ni mpaka apate ruhusa ya mume وهذا باتفاق المذاهب الفقهيه الار... الاربعه يكيوا كما المراهقه حتوطيو رخصه مع ممه اايدا منيئ اعتكاف حكبالي انقوا امتشوشش بوره صا والدليل رضي الله تعالى عنها ان رسول الله صلى الله zaqara ayyata kif al'ashral aw al'ashral awakhir min ramadan siku moja mtume alayhi salatu wasalam akazungumza kuwa anataka kufanya itikafi 10 za mwezi wa ramadhani sawa fa azanathu aisha mama aisha akamomba fa adhina laha laha anta saazina laha fa fa'alat na Mnua zawajatehe minaliatikab bila izinhi yake na bihi qala alulama kafa ni juu ya mwanamume kumziwia mke wake kwenda aitikafu ikiwa kama kumomba ruhusa na hii ndio kauli ya wanaozoni wote ikiwa kama mke wako hakukuruhusu akukomba ruhusa ebampigie simu imam wa msikiti mwaambie mke wangu yuko hapo amtoe arudi nyumbani na mwanamke ajue kipindi hicho itikafu yake hakubaliwi. Tayyib. Al-mabhatus as-sadis al-masjid yushratu li sihhatil i'tikaf ay yakuna fil masjid. Vile vile katika masharti ya kukubaliwa iktaafu lazima iwe msikitini. Wadalilu qawlu Aisha radhiyallahu kana sallallahu yudakhilu wa huwa masjid fa wa kana la yadkhulul baita illa lihaja haja kana mu'takifa mama yetu Aisha anasema Mtume alikuwa salamu kwa sababu msikiti wa Mtume alikuwa na nyumba yake mama yetu anasema Mtume alikuwa ana anapitisha kichwa chake kwenye dirisha mama yetu Aisha alikunda kwake mtume, kwa, mtume, mtume alikuwa msikitini Mtume anapitisha kichwa chake kwenye dirisha na mchanua nywele zake na wala Mtume alikuwa aingii katika nyumba yake isipokuwa kwa mahitaji kipindi cha itikaf. Kwa hiyo ni dalili ya kuona kwamba mtume alikuwa anafanya itikafu wapi? Msikitini. Sawa. Qala Ibn Abdilbarri ta'ala wa ajma'u anna la yakunu illa fi masjid. al-matlabu hukumu fi al Nipe hukuma ya itikafu ambayo inafanywa kwenye na misikiti mitatu. Bi maana kusudiwa wa Makkah, al Al-Haram na al, al nabawi ya Madina, wa na Al-Aqsa La an yakuna thalatha mitatu, Sawa? almatlabu thalith bwaabitul masjid alladhi yasihhu fihi ali'tikaf ni vipi vidhibit au mashart yamskiiti ambao unatakikana kana ufanywe itikafu ndani yake fayusratu li sihhati an yakuna fi masjid jamaa shartiya awanza ni lazima msikiti huo au ni msikiti wa jamaa bi maana msikiti ambao unasalia ndani yake sala ya jamaa ama musalla hairusiwi musalla sokoni wakati ana wakati ata swalia ndani yake eh bimaana watu wote sokoni dhuhuri na asiri wasalii pale magharibi wasalii pale insha allah kufanya i'tikaf i'tikaf ni msikiti ambao unasalio ndani yake sala ya jamaa sawa wa huwa madhhabul hanafiya wal hanabila na ndio madhhabu ya hanafiya na hanabila qala li alama ibn baz rahmahu wallahu ta'ala yasihhu i'tikafu fi ghayri al masajid mitatu palestina lakini msikiti mwingine hao, katika masharada au shati ya msikiti ambao unafanywa ndani ya i'tikafu lazima uwe ni msikiti ambao unaswali ndani ya jamaa fa ili kanat laa tuqamu fihi salatu aljamaa lam fihi ikiwa kama ni ambao haufanyi yake ya jamaa kipindi hicho i'tikafu sawa المطلب الرابع الاعتكاف في غير مسجد الجمعه كفنا اعتكاف في كتمسجيد juma fi ghayri juma kufanya i'tikaf katimskiti ambao hawasalini ndani yake qawluhu ta'ala wala وانتم عاتفون في المساجد ولا نسيوا يغليوا كهذينو كبيدي مكوثكعف مسكتين وجه الدلاله اي اياه ان لفظ المساجد عام لجميع المساجد فإلى تمكوث للمسجد في هذه الايه لمقصاها مسكتي يوتي وتخصيصه ببعض المساجد دون بعض يحتاج الى دليل اما تخصيص بعض المساجد na kuacha mingine inahitaji dalili ikiwa kama a hapa ni msikiti ambao nasali zana yake dalili an yakuna masjid al jami bora zaidi mtu afanye katika msikiti wa Ijumaa bora zaidi ta'ala wa huwa fi kulli masjid anasema ibn usaimin itikaf inakubaliwa katika kila msikiti sawaa kana fi masjidin tuqam fihi aljum'a au fi masjidin la tuqam fihi sawaa itafundania msikiti ambao unasali wengine yake ijuma au walakin an yakuna fi lakini bora katika wa لا la إلى ila al khuruj li salat al jumaa ili ashashghulish shughulish wi naqinda kusalli nini salat al jumaa taym al matlab al khalis wa mas'ala hukm su'ud al ila al manarati wa sathi wal aw lam wa kama yuko etikafu au atasatuh juu ya msikiti kama ni ambao kule juu kuna unazuka panda kule juu ipi hukumu ya kupanda kule juu sawa wal khuruji kama alifata imam e, ibn hajar akasema binaun yakunu amama babil masjid ghairu munfasli oh, anhu Arrahaba ni jengo ambalo liko mbele ya mlango wa msikiti, jengo ambalo haliachani na msikiti. Mfano wako kabaraza. Ni jengo ambalo liko mbele ya mlango wa msikiti lakini haliachani na msikiti ndo linaitwa arrahaba. hapo yako kabaraza. Nipe tikafu ya mtu kupanda kule kwenye mnara au kupanda juu ya msikiti kule juu kabisa kwa mabati au kwenda pale kwenye kale kabaraza. Sawa so. Tayy al-far' al-awwal hukm su'ud so. al-mu'takifi ila manarat al-masjid hukmu ya yeliba nyakweti kafu kupanda kwenye mnara Sawa so. wanasema so. yajuzu lilmu'taki fi as-su'ud ila al in kanat fi al fihi wa huwa mazhabu aljumhur inajuzu kupanda kwenye mnara wa msikiti lakini kwa sharti uyo mnara ikiwa kama uko msikitini bimana unaanzia unabanana na msikiti kwa sababu kuna nyingine msikitii ambayo minara yake iko msikiti uko hapa mnara unasonga pembeni kule afu unapanda paka juu kwa mtu kupanda kwenye mnara wa msikiti kwa sharti uyo mnara uwe msikitini bimaana banana mskiti au mlango wake huo msikitini unakutana baada unaanzia chini mlango huko hapa kisha unapanda kule juu kwenye mnara ya mtu kupanda kwenye sato sato huko ndo kule juu kama labda ni msikitia ambaye umepigwa dalle kule juu je ni phi hukumu kupanda kule juu mwenyeiko itikafu au kufanya itikafu kule juu akakamata ndiko lake akapanda zake kule juu wakati wa swala ndio anashuka wanasema ya fi hukm al fi sathi al-masjid inajuzu au su'ud al-mu'takif ilayhi au mwenye kufanya inajuzu kufanya itikafu kule juu au kupanda kule juu pia inajuzu wa huwa madhhabu aljumhur ndio madhhabu ya wengi katika wanawazuni qala ibn qudama rahimahullah ta'ala wa hadha qawlu uh, wa hanifa wa maliki wa shafi'i wa la na'lamu fihi mukhalifa ibn qudama anasema hiyo ndio kauli ya imamu abu hanifa na maliki na shafi'i na wala kuna yote ambayo tunayemjua leo wa khalifu hawa sawa fa'in alfar'u athani au athalith hukm khuruj almu'takifi ila alrahaba hukmu yule mnayekukaa tikafu kutoka pale kwenye kale ila rahaba inkana mutaswila kana muttasilatan bil masjid indoshat kwa yule ambaye kwa itikafu kutoka na kwenda kwa keleka baraza kwa sharti kawe kamebanana na msikiti ikiwa kama u mlango huko hapo hapo kwa wazi hapo kakajengwa mbele kidogo hai juz kwa sharti kae kama na msikiti sawa wa'tifa'uhu sahihun kwaya kitoka pale na itikafu qala ibn ta'ala arhaba bi fathhi ra'i wal hiya bina'un yakunu amama babil masjid ghayru munfasilin anhu imam ibn hajjar rahimahullah ni jengo ambalo liko mbele ya mlango wa al msikiti haliachani na rahabatu rahaba rahabatu al -maskeithi. kwa kabaraza ka msikiti sawa wa wakaa fiha al-ikhtilaf kuko na tofauti za wanaozuni kunako hilo jambo je mpaka ende pale tutafanya haribika au la sawa kisha akasema wa na kila kitoo ni tunasharti kuwepo msikitini na kile hukumu ya msikiti sawa fa in ka rahabatu au fa ikiwa kama kale baraza na msikiti hakatukui hukumu ya sawa i'tikafu almar'ati fi masjid baytiha kama kumansu. huko mwanamke kufanya itikafu nyumbani kwake simao wapo wanasalia sawa la yasifa i'tikafu almar'ati fi masjid baytiha mwanamke akifanya itikafu katika nyumbani kwake simao ambao wanasalia itikafu yake haikubaliki wa huwa madhhabul jumhur na ndio mazheba ya jumhur ambao amehalifu ni hanafiya peke lakini malikia shafiaa hanabila watu wanazungumza kwa mtu kesinyati kafu mwanamke kesinyati kafu kwenye nyumba yake haikubaliki sawa wakaleta wadhalilu wanasema wadhalilu hadithu aisha radhiyallahu anha anna an sallallahu wa hiya farbama wad'ati at-tasta tahta o tahtaha min ad-dam imepokelewa kwa mtume alayesallam siku moja alifanya itikafu na baadhi ya wake zake na katika wake zake kuna mmoja alikuwa anatoka na damu ya istihadha ya ugonjwa akaziele sehemu ya damu akafanya itikafu ndani ya msikiti pamoja na mtume alayesallam la itikafa ingekuwa ina juzu kufanya itikafu nyumbani angemwambia aje wewe mwanamke asihadha fanyia nyumbani lakini akamlazimizo kufanya nini kufanyia msikitini. Tayyib, mas'ala at-tahara yujibu ghusla. Mtu kama ana twa, eh, mambo ambayo yanamlazim mtu kuoga. janaba au kwa mwanamke na nifasi. La illa bi taharati almu'takifi mimma yujibu alghusl itikafu mwanzo wake tuelewe hii sehemu mwanzo ndio kusudia hayukbaliwi itikafu bi mtu kuingia mwanzo msikitini kama yuko na kama ana tahara ya mambo ambayo lazima yake kufa nini kuoga ka janaba mfano janaba mtu yuko na janaba Alafu akatoka nyumbani kwake anakuja msikitini kwanza itikafu iko na janaba. Akiingia msikitini mwanzo itikafu yake iko na janaba haikubaliwi. Labda janaba imkute wapi? Msikitini. Na janaba gani? Ha? Ya kujiotea. Labda mejiotea kwa msikitini akapata na janaba. Apata amka kuoga kisha baadaye arudie msikitini. Ama mwanzo kabisa anatoka nyumbani kwake yuko na janaba ya kuoga akaaza kuanza i'tikafu na janaba haikubali. Sawa? Au haidhin au haydhi. Sawa? Au nifasin au nifasi. Na hili kama wakubalianana Dalili yao ya ayuwal ladhina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala la kuwa sawa so, hatta ta'lamu ma taqulun hatta muelewe na kutambua yale ambapo mnayazungumza wala junuban illa abiri sabil wala muny janaba isukom pita njia muny kosafarini hatta tahtasilu mpaka muoge wa bimaana wathud dalala ayat an aljunuba manhiyun eh, an alqura au an alqurbi min mawadi'is sala Mwenye janaba amekatazwa kukurubia sehemu za sala wa hi almasajid na penye ni msikitini kwa mwenye janaba Sawa la yushartu lil-li'tikafi at-tahara min al-hadath al-asghar si yushartati mtoto jambu ktini kwanza itikafu lazima wa naudu au metawaza sio lazima sawa fa mas'ala zamanu al-i'tikaf al al al al yajuzu na wakati gani kuwa inasiliwa mkazo zaidi Yajuzu atikafu fi sanati kulliha Inajuzu kufanya itikafu mwaka mzima Bila katika siku yoyote katika mwaka Unaposema mimi hata ni wa Shawwal au Al-Muharram ukasema mimi nasii nia kufanya na itikafu siku mbili msikitini inajuzu kwa wakati wote ule katika mwaka Sawa Wayataakadu sihbabuhu fi Ramadhani lakini pendekezo lake linatilio mtazo ndani ya Ramadhani. Sawa? Kwa sababu ya mtu kutafuta nini? Kuna dalili ya kuwa inapendekezwa zaidi katika Ramadhani ni hadithi ya Aisha aliposema kana ya'takifu Aisha sallama alashara alioa akhira mwa Ramadhani. Mtume alikuwa anafanya itikafu kumi za mwezi Ramadhani hatta tawaffahu Allah mpaka Allah alipomchukua thumma ataka fa azwaju min ba'ahu min ba'dih itikafu baada kwa kuwa itikafu na zaidi za mwisho ndani ya Ramadhani mas'ala bidayatu al-i'tikaf al-awakhir min ramadhan wa itikafu ya 10 za mwisho Inaanza lini na inamalizika lini? Wakti bidayati man arada li'itikaf fi al-'ashr al-awakhir min Ramadan wa yuliy alladhi za mwisho za Ramadan. Lini wakati inaanza itikafu? Yahtalafu ahlul 'ilmi al fi bidayati li'itikaf fi al-'ashr al-awakhir min Ramadan ala qawlayn. Wa nawazun wa mitafawitana kuna kwa Wakati gani itikafu inaanza 10 za mwisho? alqawl alawwal ya kwanza yabda ul i'tikafu fil ashri alawakhir min ramadhan qabla ghurubi shamsi laylati 21 yote yamekubaliana kuwa muda wa i'tikafu unaanza sawa katikalimazi hukumu ya mwezi ramadhan kipindi jua linazama katika ule usiku wa 21 usiku wa 21 moja pia Nile siku ambayo tumeshinda tunafunga siku ya 20. Sawa? Jua likizama tunakuwa tumeingia usiku wa 21. kauli ya kwanza. Sawa? Na wana dalili. al-qawl athani, na qawli afini, yabda'u al-i'tikafu fi al al min min salati al kuwa itikafu inaanza alfajiri ya 21 al baada ya swala al-fajr kwa maana ile ya al sawa Masala, atikafi, fi al awakhir wakati wa kumaliza itikafu hii asiku mwisho yantahi wakati liatikafi fi ayami al ayami al ashr min baadi ghurub shams akhir yawm min ramadhan mwisho wa itikafu ni ile siku ya mwisho ya ramadhani jua likizama bimana tukipata habari kuwa mwezi wa shawali umeonekana kipindi hile jua linakuwa itikafu muda wake na kumefanya mmemalizika mtu anataka kutoka hapa nyumbani kujiangalia mambo mengine. Pili. Kuko na masala mimi kama wa itikafu wa itikafu wakasema kwa itikafu ina uchacho wake wala itikafu za na mtu anaweza kukaa itikafu akatia inajuzu. Sawa? Fahili ama isra israatu sawm wal i'tikaf al min si lazima katika masharti akubala i'tikafu mtu awe ameswaumu hapa i'tikafu kinyume na awa mgonja, na mgonjwa lakini anaogulia nyumbani akasema nataka nikagulie si lazima katika masharti al mpaka na na hiyo ndo madhhibu ya Shafi'iyya na Hanabila na ya na Wakati katika msikiti wa Qalam tuna kasema aw fi binadhrik fanya itikafu je tekeleza nani nadhiri yako watu hudalala hadithi anna an sallallahu alaihi wasallama qad aazina li umara radhiyallahu anhu bil layla mtume alimpa alimpa itikafu wa anna layla la fi kwa usiku فلو كان الصوم شرطا في صحه الاعتكاف لما صح اعتكاف الليل لانه لا صيام فيه لا اذا ما صاوم ان يكون من شروط الاعتكاف باسي تكاف يس يكون haykubal kwa sababu kuna sawum ya usiku طيب طيب انا بقى ذا هيك ثلاثه هفا توند يا راكاراكا كذا اعتكاف kitu cha kwanza tunaanza tu njoo tu huko kwa kusoma kwa sababu ya muda eh al-khuruj bi al-badani bi ghairi uzrin katika zambola kwanza ambalo linaaribu itikafu. ni mtu kutoka nje ya msikiti mwili wote ukatoka nje ya msikiti pasina ya uzuru bi maana mwili wote mtu nikaenda pale nje nikachungulia hivi itikafu yaribiki nimechungulia miguiko msikitini kitu chocho kimetoka lakini akitoka mwili mzima ndani ya msikitini basila ya udhuru sawa five vile vile al al-jimaa al-mani wal-ihtilam masala kama al yahrumu ala al wa yufsidu alayhi Mtu akifanya tendo la ndoa itikafu yake inaharibika. Kwanza ni haramu mwenye kwetu kafu kufanya tendo la ndoa sawa itakuwa ndani ya msikiti au akitoka na iko na njamba anataka kufanya nyumbani kwake ambapo la haja akafika nyumbani kwake akafanya tendo la ndoa itchafu yake inaharibika. Sawa? Ama kujiotea msikitini itikafu inaharibika anataka kufanya nini? Kuoga. Sawa? Vile vile furuu al-ihma mtu akiazimia msikitiini iko itikafu au akapata wenda wazimu kipindi hicho atafanya nini mtu akizimia atakata itikafu yake atamtoa wa ompeleke sawa au mtu akapata ondawa wazimu huko mskitini anakata itikafu akizindukana anarejea msikitiini atabadilika moja anaendelea itikafu yake sawa Vila bila arida arida tufsidi al-i'tikaf. Mtu yuko i'tikaf wa karidati. yake inaribika. Sawa? Fahim. Bila bila mas'ala mengine ya ya nadhiri ya itikafu tumeyazungumza. Ikiwa kama mtu atatia nadhiri ya kukaa itikafu ni lazima na kama kukaa na anapata dhambi, lazima tekeleze nadhiri ya kukaa itikafu Sawa? Fahim. Vile vile mtu akateana nadhiri ya itikafu katika msikitini tatu. Mtu jazizi mempanda. nadhiri Allah pesa, nafanya itikafu maka, au Madina au Palestina. Ukipata okay, uwezo ni lazima ukatekeleze nadhiri yako. So? Sawa? Vile vile mtu ambaye ameweka nadhiri, acha kwa Muislamu, nadhiri. Nikislimu mimi, nadhiri, mimi itikafu lazima faini ini? akae tikaf kama alifanya nani umar sawa طيب bila bila ya kulipa itikaf itikafu ya ya ya kwaya anani ya, ya, ya, ya, ya ramadhani ikiwa kama mwanamke uh, hezi tamputa baada ya tatu ikakatika inajuzu kwa hiyo kulipa ile itikafu inajuzu si lazima sawa lakini ya itikafu ya nadhiri ukikata lazima uilipe sawa lazima uilipe tayari virevile maithi alikuwa na itik, itikafu sawa akafarika jefanya ile itikafu kuna kauli mbili za wanazuoni kauli ya kwanza inasema inapendeza watokao karibu kumlipia si lazima kwa sababu wala tazru waziratun wizra ukhrar mtapelekea madhambi ya mzazi kwa inapendeza kumlipia kauli e, wakasema kauli ya kwanza haipendezi si lazima kauli pili wakasema inapendeza kumlipia kwa watu wake wa karibu katika mambo ambayo anapendeza mtu ku, ku, kufanya kwa eh? katika mambo ya kufanya ni mtu ajishughulishie kusoma Qur'ani kuleta azkar kuomba dua bali katika anaoziona wako na karaha mtu kwa istikafu mmoja akasimama pale na kitabu anaza kuwafundisha kitabu mskitini Mkingine au kana nikaraha katika wana wazoni. Ni kipindi cha mtu kukaa peke yake, atoe azhar, kusoma Qurani na mengine. Insha Allah, na mpaka hapa ndipo nimeamaliza, na napakia dakika za Kama kwa nakili ambao tawaki kueleweka insha Allah. wa bihamdika ni shukura ila anta. Nasalimu bikubaraka Allah fiikum. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa